Мовивши так, розпустив він збори мужів скороспішні. До кораблів своїх швидко усі порозходились вої, а Мірмідоняни духом відважні забрали дарунки і на корабель однесли до Ахілла, подібного богу. Все поскладали в наметах і поряд жінок посадили. Кони же славні візничі усіх в табуни відігнали, а Бресеїда прекрасна, немов золота Афродіта, тіло патрокла побачивши, гострою міддю пробите, стужним риданням припала, до нього й руками терзала, груди і ніжну шию собі і вродливе обличчя і промовляла крізь сльози жона до богині подібна. Любий Патрокле, нещасний, мені із усіх наймиліший, Ішовши із цього намету, живим я тебе залишила. Нині ж назад повернувшись, я мертвим тебе зустрічаю. Владаря люду, біда за бідою мене настигає. Мужа, якого дали мені батько й шанована мати, я біля міста побачила вбитого гострою міддю, трьох ще уздріла братів, що моя породила їх мати, серцю любих і їх настигла загиблі днина. Ти ж тамував мені сльози, коли Ахіл прудконогий вбив мого мужа і славне. Мінета божистого міста геть зруйнував. Обіцяв ти мені, що за шлюбну дружину, Візьме мене сам божистий Ахіл І відвіщи до втіги, На кораблях нам справить Весілля в краю Мірмідонян. Тим-то над мертвим тобою Мій голубий плачу, я гірко. Так промовляла крізь сльози і жінки усі плакали з нею, чи над патроклом, чи більше, над власною кожна бідою. А круг Ахіла зібралась тим часом старшина Ахейська, просячи їжі спожить. Він же, тяжко зітхнувши, відмовився. Прошу, якщо ви готові послухать мене, мої друзі, не закликайте про те щоб я вдовольняв своє серце стравами й різним питвом, велике богоре у мене. Ждатиму я й перетерплю до самого заходу сонця. Мовивши так, усіх владарів відпустив він від себе. Двоє ж атрідів лишилося ще й Одісей богосвітлий. І до мене і Нестор та Фенікс, їздець посивілий, Щиро втішали в скороботі його, Але був він невтішний серцем, Аж поки не кинувся В пащу кривавого бою. Дні спогадавши минулі, Він тяжко зітхнув і промовив, «Ще так недавно ти сам, Нещасливий і любий мій друже, Жваво і спритно, обіди смачні у цім стави в наметі передо мною, тоді як усі поспішали ахеї йти на комонних троян з многослізним поривом Арея. Нині лежиш ти порубаний, серце ж моє вже не хоче ані життя, ні наїдків торкнутись, хоч їх тут багато. Прагне тебе лиш. Горя з сильнішого я не відчув би, Навіть про смерть на вісну Мого рідного батька почувши. Що десь у втії далекий Рясними слізьми умліває Через розлуку із сином, Який серед люду чужого Задля Гелени Мерзенної Б'ється з троянами збройно. Чи через смерть мого любого сина, Що виріс у скірі, Богоподібного Неоптолема, якщо він живий ще. Досі у грудях, мій дух, всечас живила надія, що біля трої один я загину, далеко від долів Аргоса кіньми багатого. Ти ж до втії вернешся на кораблях чорновоких, я сподівався. Та й із Кіра, сина мого, привезеш, і все йому дому покажеш. Високоверхий наш дім, і челядь, і май на численні.